Markusar Guðspjöll, 5. kabli Þeir komu nú yfir um vatnið í byggð gera sennan og um leið og Jésús stið úr bátnum kom maður og mótónum frá gröfunum haldin óhrinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gatt lengur bundiðan, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafðan verið fjötraður á fótum og höndum en hann braut jafnóðum af sér hlekkjina og sleit fjötraðna og gatt engin ráðið við hann. Allar nætur og daga var í gröfunum eða á fjöllum, æfti og lamdi sig gróti. Þegar hann sá Jésu álengdar hljópan og fjall fram fyrir honum og æfti hári rödu. Hvað vilt þú mér, Jésús, sonur guðsins hæsta? Ég byð þig í guðsnafni, hver þú mig eigi? Því að Jésús sagt við hann, þú óhreini andi far út af manninum. Jésu spurðan þá, hvað heitir þú? Hin svaraði, hersing heiti ég. Við erum margir og hann baði Jésu ákaft að senda þá ekki brott úr hér að En þar í fjallinu var mikil svína hjörð og beitt og þau báðan senda okkur í svínin, láta okkur fara í þau. Hann leiðið um það og fóru þá óhrinu andarnir úr manninum og í svínin og hjörðin, Nær tveim þúsundum ruddist fram að bröttum árbakkanum í vatnið og druknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. men fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til jesú og sáu óðamanninn sem hersingin hafi verið í, sýtja þar klættan og heilvita og þeir eru þau En sjónarvottar sögðu þeim hvað fram farið við óðamanninn, og frá svínunum og þeir tóku að byðja Jésu að fara burt úr hérðum þeirra. Þá er Jésu stið í bátinn baðsáir læknaður hafi verið að fá að vera með honum. En Jésu lefði honum það eigi heldur sagði Far heim til þín og þinna og seg þeim hve mikið drottinn hefur gert fyrir þig og verið þér miskun samur. Hann fór og tók að kunngera í degapólís hve mikið Jésús hafði gert fyrir hann og undruðust það allir. Þegar Jésús kom aftur yfirum á bátnum, sapnaðist að honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundustjórunum Jarius að nafni og er hann sá Jésú fjallan til fótónum, baðan ákaft og sagði Dóttir mín litla er að dauða komin. Kom og og legg hendur yfir hana að hún læknist og lífi. Jésús fór með og mikill mannfjöldi fylgd honum og var þröngumann. Þar var kona sem hafði haft blóðlátt í tólf ár. Hún hafði orði margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aðlegu sinni en engan bata fengið. Öllu heldur verstnað. Hún heyrði um Jésú og kom nú í mannþrönginni a baki honum, og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Ég apskjótt þvar blóðulátt hennar, og hún fann á sér að hún var heil af meini sínu. Jésús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum, og hann sneri sér við í mannþrönginni og sagði, hver snart klæði mín? Læri sveinaran sögðu við hann, Þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig. Jésús litaðist um til að sjá hver þetta hefði gert, en konan sem vissi hvað fram við sig hefði farið kom hrætt og skjálfandi, fjallt til fóta honum og sagði honum allan sannleikan. Jésús saði við hana, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði og ver heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta koma menn heiman frá samkundustjóranum og segja Dóttir þín er látin, hví ómakar þú mestar hann lengur? Jésús heyrði hvað þeir sögðu en gaf ekki um heldur sagði við samkundustjóran Óttast ekki, trú þú aðins Og nú leifði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðrum Jakobi og Jóhannesi Þeir koma að húsi samkundustjórans Það séran hann allt er í uppnámi, grátur mikill og kveinan. Jésús gengur inn og segir, hví hafið þið svo hátt og grátið? Barnið er ekki dáið, það sefur. En menn hlóað honum, þá lét Jésús alla fara út og tók með sér föður barnsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var. Og hann tók höndbarnsinn og sagði talið það kom það fýðir stúlka litla ég segi þér rís upp Jafn skjótt reist stúlkan upp og fór að ganga um en hún var tólfara og menn urðu frá sér nöndir af undrun en Jésús slæði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauða gefa henni að ég